У Рамаяні описано вибух водневої бомби. Ти чув? А в Єгипті на одній з пірамід зображений чоловік у скафандрі. Ти чув, а культура має, а острів Пасхи з кам'яними бабами? Спи. А людський сон, до речі, що це таке? Дідовому хропоту не вистачало найменшої паузи, щоб заповнити стодолу і утримувати позиції аж до ранку. Але тато говорив безупинно, складав одну загадку на іншу. Плутав висновки логічні рядки, плутав імена богів і античних філософів, говорив, як говорять ведучі телепередач, перелякано, але ефектно. Нарешті дідусь не витримував і вбивав таті в запал однією фразою: Слухай, те, що ти собі знаєш, я вже давно пересрав. Кожної неділі баба йшла до церкви, а дідусь, користуючись нагодою, викопував з-під горіха в загороді бутель із самогоном. Наймолодша з моїх тіток мала всього кілька років, вона мирно спала у дитячому ліжечку, а дідо мав за нею приглянути, поки баба в церкві відмовлюватиме його гріхи. Церква стояла на пагорбі зовсім недалеко. Дідо кинувся до горіха, тільки баба зникла за воротами. Викопати бутель займає мало часу, тяжче його закопувати назад. Цмоливши горнятку націдженого самогону, дідо заснув на своєму зарізному ліжку з пружинами, якраз тоді, коли маленька Сашка прокинулась. Вона тихо вийшла на подвір'я і запорилась коло власних штанців. У штанцях було повно ги. Сашка зняла штанці і почала коперсатись у їхньому місці паличкою, потім паличка зламалась і вхід пішли руки й ноги. Сашка помітила, що коли розтарати ги на шкірі, воно висихає і змінює колір. На смак воно на гірше, ніж пересолена каша. У Сашки було біле кучеряве волосся. Дідо спав, йому снились дерева. Коріні яких закопані дорогоцінні скарби. Сашка вийшла подвір'я, кілька разів погукала бабусь, здогадалися, що та церкви. Церква стояла на пагорбі зовсім недалеко. Сонце краще читав Біблію, коли на церковний кінь вступила голісінька Сашка в гімніст ніг до голови. Сонце перестав читати, і він німіло захрестився. Дехто з стареньких бабок упізнав у Сашці Божу дитину і наближення Апокаліпсису. Хворий на ревматизм, дяк, що поняв на лаві, відкрив очі й вигукнув. Боже, яка зас дитина. Баба від сорому злості не знала, куди себе подіти. Чи я це дитина? спитав громада Ксіонс. Моя, вигукнуло кілька жінок одночасно. Баба кинулась до Сашки, яка саме рушила цілувати образи кола Вікторя і потягнула її до виходу. Донько, чому ця дитина така упосліджена? спитав Ксіонс. Бабі запамирачились в голові, їй здалося, що вона так само вимащена в Гі, як і Сашка, що її хата і її життя в Гі, що весь світ у Гі, а вона навіть без сили затулити носа від смороду. А що, чи успослідженим закрита дорога до храму Божого? Баба вимила маленьку Сашку в балі, а тідущий спав, і йому снились з дерева. Баба викопала з-під горіха хабутелі з самогоном, затягла його до хати і вилила весь самогон дідові в ліжку. Дід з просонні хапав ротом алкоголь, і акариба повітря. Його ліжко перетворилось на ковчег і діда нісся в ньому до самого серця світового потопу. — Що ти робиш? — гім паскудне! — закричав діду, зрібаючи залишки самогону в пригощі, щоб хоч щось врятувати. — Ніколи більше, аби я не чула цього слова. Чуєш? — І звідки ти взялась на мою голову? — З Гім вилізла, і в Гім піду. Тато, тітка Ростислава і тітка Олександра стояли під ганком і не плакали. Трону з дідом везли на кладовище траурна вантажівка. Похоронна процесія поволі сунула ззаду. Мама і баба трусились у приступах плачу. Мою двоюрідну сестру, якийсь високий вусатий чоловік, висадив на кузовок вантажівки з троною. Потім він підбіг до мене і зробив зі мною, як я не опиралась те саме. Ми з сестрою опинились в пастці дідової смерті. Чому ти граєшся не зі мною, а з котом?» Спитала в мене сестра, ніби тільки чекала можливості залишити зі мною на одинці і з'ясувати стосунки. Я оглядала з висоти похоронну процесію, боячися глипнути на діта. Він був дуже близько, і він міг встати і щось зробити. Мене паралізувало від страху, а допомоги було ні звідки чекати. Бо я кітку дуже люблю, вона моя. Я її заріжу, – спокійно сказала сестра, і я повірила, – бо вона була з тих тендітних і витончених білявок, які здатні на неймовірну жорстокість. Я заплакала. Кішка сіра з білими лапками прибилась до баби в рік мого народження. Вона з'їла відразу дванадцять пирогів з картоплею.